כן, שלום. אני רוצה להתייחס לשאלה שהתקבלה בנוגע לנושא של הבירור והציבור. וראינו שיש קושי מאוד גדול קודם כל לעשות את ההבחנה, ויותר מזה, לא רק לעשות את ההבחנה של... מה שלי ומה זר, מה נכנס לי ממקורות זרים ממקומות חיצוניים, אלא עצם המחשבה שככה זה הובא בשאלה, כן? מי אתם שתגידו לי מה לרצות? כן? למה שמישהו יגיד לי מה לרצות? הרי זה הרצון שלי, וזהו, את זה אני רוצה. וחשוב נורא... מורה... לדייק את הרעיון הזה. קודם כל, אמרנו בהדרכה שאכן זה מאוד קשה, ואני אחדד למה. מדובר על הזדהות. רצון, רצון של האדם הוא בעצם חלק מהנפש שלו, מהזהות שלו. אם אני רוצה משהו, אז החיבור לרצון הזה הוא חיבור מאוד חזק, זאת אומרת, כי אני מרגיש את זה בתוכי שאני רוצה, זה אני. ובגלל שזה נחווה שזה אני רוצה, לכן ללכת כביכול נגד הרצון, זה מורגש כאילו כפייה, כאילו אני הולך פה נגד עצמי. ואדם לא אוהב להרגיש שהוא עושה משהו נגד רצונו. אבל צריכים לדעת שלמרות שזה מורגש כאילו זה הרצון שלי, באמת זה לא הרצון שלי, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לברר, האם זה שלי או לא שלי, האם זה נכון עבורי או לא נכון עבורי. מובא בגמרא דיון. מה קורה לאדם שצריך לתת גט לאשתו? הם התחתנו, הם רוצים להתגרש, או לפחות היא רוצה להתגרש, וכדי שהם יוכלו לבצע את הגירושין, הבעל צריך להעניק גט. כמו שהוא נתן כתובה, הוא צריך לתת גט. והוא לא רוצה לתת גט. מה קורה? קורה מצב מאוד קשה. שהאישה תלויה בבעלה, היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד אחר, כל עוד היא לא מקבלת את הגט מבעלה, והוא מסרב. ואז היא נהיית עגונה. דנה הגמרא, מה עושים עם בן אדם כזה? מה עושים איתו? אומרת הגמרא, מכין אותו עד שאומר רוצה אני. מכין אותו עד שאומר רוצה אני. נשאלת השאלה, ממה נפשך? מה ההיגיון? אם הפתרון הוא להכות אותו, למה צריך להכות אותו עד כדי כך שהוא יגיד רוצה אני? היה צריך להיות שיכו אותו עד שיאמר הנה הגט, מקין אותו עד שייתן את הגט, לא הוא אומר למה, מכין אותו עד שאומר רוצה אני. מה זה משנה אם הוא רוצה או לא רוצה? מה זה האמירה הזאת רוצה אני? הרי זו אמירה חיצונית, עד עכשיו הוא לא רצה. רק מה? פתאום הרביצו לו, הוא רוצה להשתחרר מההכאה, ולכן הוא נותן את הגט. אז מה, מה אני צריך את האמירה הזאת עד שיאמר רוצה אני? עד שייתן את הגט. מצד שני, אם אנחנו באים ואומרים לא, אנחנו רוצים את הרצון שלו, שזה יהיה רצון שלו, שזה לא יהיה מעושה, שזה לא יהיה כפוי. כי הוא צריך לרצות לתת את הגט. אם זה ככה, מה אתה מכה אותו? למה להרביץ לו? נגיד, מה עושים עם בן אדם כזה? מסבירים לו, משכנעים אותו, עד שאומר, רוצה אני. למה להכות? מה זה יעזור ההכאה? לכאורה ההכאה רק מעידה על זה שזה לא הרצון שלו. מה התשובה לזה? התשובה לזה היא פשוטה. יש רצון חיצוני ורצון פנימי, כמו שדיברנו על זה בהרחבה, בהדרכה. הרצון החיצוני שלו, שזה הרצון של היצר שלו, אומר, אני לא נותן גט. אני לא נותן גט. אבל זה לא הרצון האמיתי שלו, זה לא שלו. מה שבפנימיות הוא רוצה, הוא רוצה להיות בסדר, הוא רוצה להיות טוב, הוא לא רוצה להזיק, הוא לא רוצה להרע, להשטוח איזה סבל מאוד איום ונורא. הוא לא איתה, הם לא נשואים, הם לא מקיימים חיים משפחה נורמליים, והוא גם לא נותן לה זה הרי אכזריות לשמה. לא, האכזריות הזאת באה מהקליפה, מהיצר הרע. הוא מרגיש, אני לא נותן, הוא מרגיש כל כולו שהוא לא רוצה לתת, הוא רוצה להיות לא בסדר בקטע הזה, אני לא רוצה לתת לגט, לא רוצה. הוא מרגיש את הרצון שלו בצורה מאוד חזקה, אבל האמת היא שזה לא הרצון שלו באמת, אלא זה רצון חיצוני שישתלט עליו. שכרגע באמת הרצון הזה כופה את הרצון האמיתי והפנימי שלו, ולכן... כשאנחנו מכים אותו, אנחנו מכים את מי? אנחנו מכים את הרצון החיצוני שלו, את הרצון הזר שלו, את הרצון השגוי שלו, לא את הרצון שלו, זה לא הוא. רק מה, כשאני מכה את הרצון הזר, פתאום מתגלה, הוא משתחרר, הרצון הזר משתחרר ממני, ופתאום נחשף לי הרצון היותר פנימי שלי. ולכן... זה לא כפייה להגיד רוצה אני, עד שאומר רוצה אני, כשהוא אומר רוצה אני, הקעה, גילה וחשף בתוכו את הרצון שלו, את הרצון האמיתי שלו, זה הרצון שלו. הרצון הראשוני שלו לא לתת גט, הרצון הלא נכון, זה הרצון הזר, ולכן כפינו הכינו אותו. גם אצלנו, כשאני הולכת על מקום יותר פנימי, אבל הרצון הזר שלי, החיצוני שלי, שהוא לא הרצון האמיתי שלי והפנימי, עדיין ער בתוך התודעה, הוא עדיין תופס אותי, אז כשאני הולכת נגדו זה נחווה בנפש כהכאה, כאילו כפייה. כופין אותי, אני הולכת נגד, וזו תחושה לא נעימה, אבל זה בעצם כפייה של הרצון החיצוני, זה לא באמת אני. כשאני מבין את זה בשכל, אני יכול לעשות את זה. כל עוד זה יהיה כמו מקשה אחת, מה שגלוי, מה שמורגש לי, זה אני, וזה, ולכן אני הולך על זה, אני לעולם לא אוכל באמת לחשוף את הרצון הפנימי שלי. אני לא אוכל לגלות אותו. הוא לא יוכל להיות מורגש בנפש שזה הרצון האמיתי שלי. וזה בדיוק אותו עניין של קריאת ים סוף. אנחנו לא הולכים על המקום הגלוי, כי המקום הגלוי לא משקף את מי שאני באמת, ואני צריך ללכת כאילו מעבר לזה, מעבר לגבולות של הרצון הטבעי, וללכת לחשוף את הרצון הפנימי, ואז ללכת עליו. ועצם כהן לא צריך כאן להכות, אלא פשוט צריך זן מה שנכון, למרות שבנפש שלי לא מורגש לי, כאילו זה הרצון, אני הולכת על הרצון היותר עמוק, היותר האמיתי, שחשפתי בעין השכל, בבירור, ואני הולכת על זה, ואז זה בעצם ייחשף. לכן, שימו לב טוב, הכלי האמיתי, השלב הראשון שאנחנו רוצים לעשות, זה לעשות קודם כל הבחנה בעין השכל, בבירור, לבחון. מה מתאים לי, מה לא מתאים לי. וכאן אנחנו רוצים להדגיש, אף אחד לא יכול להגיד לך מה לרצות. אף אחד לא אומר לך מה לרצות. מה שאפשר לעשות זה לעודד אותך לחשוב, להתבונן, לאתגר את הרצונות. הזרים, שמורגשים כאילו שהם לא זרים, בהתחלה הם מורגשים שזה אני, לאתגר את זה, להגיד, רגע, מי אמר? מי אמר שזה טוב לי? בוא נחשוב. עצם החשיבה, את חושבת את זה. המסקנות שתגיעי אליהן, את תגיעי למסקנות. אפשר לעזור לך, אפשר לראות לך עוד רעיונות, רגע, בואי נחשוב כמה זה מועיל, בואי נחשוב כמה באמת זה משקף, כמה זה באמת מקדם אותי לזוגיות טובה והרמונית. הרי זה מה שאת רוצה, את רוצה לי... שיהיה לך טוב בקשר, נכון? אז בואו נראה, האם הרצון הזה באמת יביא אותך לטוב? התשובות הן תשובות שלך. אף אחד לא אומר לך מה לעשות, ואנחנו מאוד נזהרים מזה, כמו שדיברנו בהרחבה. לשמוע מבחוץ שאומרים לי, זה נכון לך וזה לא נכון לך, זה מקום מאוד מאוד בעייתי. אם אנחנו מגלים שמישהו אחר אמר לי מה לרצות, אם זה ההורים, אם זה החברה, אם זה רבנים, שהם אמרו לי מה לרצות. מי, מי, למה שאתם תגידו לי מה נכון? אני רוצה לדעת מה נכון, אני רוצה להרגיש מה נכון עבורי. אני רוצה, לה... עוד לפני ההרגשה, אני רוצה להגדיר מה לי נכון, מה לי יהיה טוב, ואם טוב לי עם זה, למרות שכולם יעקמו את האף, אז כמו שראינו פעם, סרטון של בגין, שדיבר על זה שאומות העולם, ה, כן, ראש הממשלה הגרמני או השר הגרמני דיברו סרה על איזושהי החלטה של מדינת ישראל, אז הוא אמר, טוב, ואם לא נוח להם, אם הם יעקמו קצת את האף, שיהיה להם, אך, שיהיה להם אף עקום. <laughs> לא מעניין אותי. אותו דבר כאן, אם אני מזהה... שזה באמת הרצון שלי, אבל יש מישהו מבחוץ שלא לא ימצא חן בעיניו הציור שלי, לא ימצא חן בעיניו הרצון שלי, והוא יעקם את האף, אז שיהיה לו אף עקום.